حبيبتان إلا الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان ونستعينه ونستغفر ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هاد له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسحبه وسلم فقد ترك أمته على محجة البيضاء ليلها كنهارها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 يا أيها الذينَ آمتق الله وقول قولا سديدة يصلحلك مالكم ويغف لكم ذنوبكم وما يتيع الله ورسولله فقد فاز فزن عظمة خخوالا <تصفيق> ظاهلاطبد الله سبحانه وتعالى دونسي مصلاب سلام نجو ب بصك مك محمد صل الله عليه وسلم نس يجو بردسُ إلى سجو برل أصحاب Draga braćo, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Ovo je inače naše četvrto druženje i do sada smo govorili o odlikama prve generacije, zatim o misionarima unutar porodice i o odgajanju duše. Večerašnji ders, kao što je to bio slučaj i sa prijašnjim, tretira probleme dave i sahve, odnosno probleme islamskog buđenja. Govorit ćemo, ako Bog da o pojavi futura, odnosno o pojavi klonulosti, Jer je to nešto čega niko nije sačuvan. Govor o ovoj temi važan je iz mnogo razloga. Najprije uzvišeni Allah je u koriju munafike jer pristupaju namazu sa klonulošću jer su nemarni prema njemu. Također opisuje ih da ne izdvajaju zekat izuzev ako su na to priseljeni. Takav odnos prema namazu i zekatu je od najružnijih prijimera i vrsta futura, kaže uzvišeni u suri Teoba 54. ajed što sa predanošću molitvu ne obavljaju isto samo preko volje udjeljuju. Također govori u suri Nisa 142. ajed kada ustaju da molitvu obavljaju lijeno se dižu i samo zato da bi se pokazali pred svijetom a Allaha gotovo da i ne spomenu. Također nalazim u suri Teoba 81. ajed oni koji su izostali iza Allaha poslanika Veselili su se kod kuća svojih. Mrskom je bilo da se bore na Allahu putu, zalažući i metke svoje i živote svoje. Takođe nalazimo u Allahoj knjizi da je uzvišeni u koriju vjernike, rekavši, o vjernici, zašto ste neki okrijevali kada vam je bilo rečeno krenite u borbu na Allahu putu, kao da ste za zemlju prikovani. A taj futur, odnosno oklonulost je suština trombosti ili kao što je u prijevodu ovo kajetat stoji Te Drugi razlog zbog čega govorimo o ovoj temi jeste zato što uzvišeni Allah poziva da odbacimo klonulost i da odbacimo lijenost i to na način da preporučuje užurbano činjenje dobrih dijela i utrkivanje prema njima, a pohvalio je vjernike koje žure u činjenju tih dobrih dijela. Tako da nalazimo u suri Al-Imran 133. aed da uzvišeni Allah govori i požurite oprostu od gospodara vašega u džennetu širokom kao nebesa i zemlja pripremljenim za bogobojazne. Također u Sulel Hadid 21. ajed kaže uzvišeni nadmećiti se da u gospodara svoga zaslužite oprost i džennet prostran koliko su nebo i zemlja prostrani. Treći razlog zbog čega govorimo o ovoj temi, zbog čega govorimo o klonulosti, jeste što se poslanik sallallahu alihi wasallam puno uticao od futura, od te klonulosti. Kao što je to zabilježeno u mnogo vjerodoštvenih hadisa i međutim hadisima nalazi se i hadis kod Buhari i muslima u kojima Allah poslanik sallallahu alihi wasallam uči od ovu, uticao se, pa kaže Allahu moj, utječem se od lijenjosti, utječem se od kukavičluka, utječem ti se od klonulosti i utječem se od škrtosti. Također, Postoje hadis koji prenosi Aisha radijallahu ta'ala anha u kojem kaže da Allah poslanik s.a.v. moli o sljedećom dovom Allahu moj tražim tvoju zaštitu od ljenjosti, oronulosti, grijeha i duga Zatim poslanik s.a.v. uobičavao je da se utiče od ljenjosti i to uvijek kada osvane i kada omrkne Kao što je došao u hadisu kod muslima a kojeg prenosi Ibne Saude radijallahu ta'ala anhum Također nalazimo ovaj hadis koji prenosi Enes radijallahu ta'ala anhu u kojem spominje da često čuo Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam da kaže Allahu moj, tražim tvoju zaštitu od oronulosti i tuge, nemoći i lijenosti, skrtosti i kukavišluka, tereta duga i premoći ljudi. I hadis kojeg prenosi Zedinni Erkam radijallahu anhu da je rekao podučavajući generaciju tebeina pa im je kazao Ne govori nam drugačije od onoga što je rekao Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam. Allahu moj, utječem ti se od nemoći i lijenosti, od kuka višluka i skrtosti. Na osnovu ovih par hadisa koji smo sada citirili u prijevodu značenja, nalazimo da se Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam često i mnogo utjecao Allahu subhanehu ta'ala da ga sačuva od lijenosti. I to nam ukazuje na važnost ove teme i na opasnost ovog problema. Također od razloga zbog čega govorimo o klonulosti jeste zbog same opasnosti klonulosti jer ona mnoge ljude vodi prema odstupanju i prema devijaciji i to iz razloga jer je klonulost prelazna faza između pridržavanja, to jest između ustrajnosti i između odstupanja, to jest devijacije. Na njenu opasnost ukazuje to što Allah poslanik sallallahu alihi wasallam mnogo uticao od nje i to ujutru i na večer i to je bio njegov način da poduči svoje asabe da se utiču od klonulosti i to je bio njegov način da poduči kompletan umet da se trebamo klonuti tog futura. A to smo u stvari vidjeli kroz prethode hadise koje smo citirali. Znači, ta klonulost je samo prelazna faza. Mi smo jedno vrijeme ustrajni, jedno vrijeme posvećeni Ibadetu. I kada krene sunovrat, kada krene zabluda, ne biva odjednom, već najprije dolazimo u tu fazu kada nas zadesi ta lijenost, I onda ostavljamo dijelo po dijelo, ostavljamo postupak po postupak i ibadet po ibadet, sve dok ne završimo na zabludu, a molim Allaha da nas sačuva toga i molim Allaha da nas usmrti prije nego što se ikom od nas Onda od razloga zbog čega govorimo o ovoj temi jeste što je lijenost i klonulost, ona sama po sebi nije karakteristična samo za jednu skupinu ljudi, već vidimo da ona napada sve ljude i svih slojeva društva, svih godista i svih stanja. Njene obmane nije sačuva niko izuzev koga Allah subhanahu wa taala sačuva, a mi vidimo ko nas da je takvih malo. Zato što klonulost nalazi učenjaka, pobožnjake i neznalice. Ta klonulost nalazi stare i mlade, ljude i žene, bogate i siromahe, zdrave i bolesne, principijalne i pokvarenjake. Međutim razlikuje se sa jačinom kojom napada jednu osobu u odnosu u odnosu na drugu. A pokušat ćemo, ako Bog da kasnije, spomenuti te stvari i te različite stepene klonulosti. Onda sama tema klonulosti i ove ljenjosti takozvanog futura, ove teme su posebno potrebni studenti, odnosno tulabu ilim, onda misionari, onda odgajači, jer oni imaju obavezu da otkriju tu klonulost odmah na početku, da primijete na koji način se to ispoljava i pokazuje, i da saznaju koje su razvozi da se ta klonulost pojavi, da bi znali puteve preventive i da bi znali zaštitu kako bi stekli umijeće u odgoju svojih učenika i kako bi sačuvali ovih opasnosti i da bi imali umijeće liječenja onih koji upodnu u ovaj problem. Međutim, kao što su potrebni studenti, misionari i odgajači, potrebni su ove stvari i ove pouke svi ljudi bez obzira kojem stoju i kojem stanju pripadali. U pokušaju da definišemo klonulost nalazimo da je taj izraz El Futur islamski učenjaci su ga različno definisali međutim sve te definicije dopunjavaju i pojašnjavaju jedna drugu Taj Futur sa jezičkog aspekta dolazi od riječi El Fetrah što znači slom, poraz ili slabost El Ragib Rahimehullah rekao je El Futur to je smiraj poslije napora Mehkoća poslije žestine, slabost poslije snage. A u kontekstu toga nalazimo da je uzvišeni Allah u suru Elmaide 19. ajed rekao o sedminici knjige. Došao vam je poslanik naš nakon što je neko vrijeme prekinuto slanje poslanika da vam objasni. I ovdje uzvišeni Allah kaže ala fetretin, odnosno prekinuto slanje tog, tog poslanika, odnosno stanka dolaska Allaho poslanika sallallahu alihi wasallam. Također nalazimo riječi uzvišenog u suru LNBA 20. ajed La jefturun ne malaksaju, a one znači ne posustaju u svojim naporima prema činjenju ibadeta. Na osnovu ovoga možemo reći da je futur, odnosno klonulost, to je ljenost, malaksalost, tromost koja se javlja posljedno upornosti, aktivnosti i živosti. Ibn Hajar, Rahimehullah u želji da definiše ovaj pojam, On kaže da je zamor, elmelal, zasićenost nečim i averzija ljudi prema tome poslijen perioda zainteresovnosti i poslijen ljubavi prema tome. I na osnovu ovoga možemo reći da u ugrubo postoji tri kategorije onih koje zadesi klonulost. Najprije kategorije onih koje klonulost odvede do potpunog prekjeda je ostavljanje svih dijela i takvih je puno. Nažalost takvih je puno. Zatim imamo kategoriju onih kod kojih stanje slabosti i malaksalosti bude konstantno, ali ne dođe do potpunog prekede i ostavljanje. I takvih je većina. Za prve smo rekli da je puno, za ove druge kažemo da je većina. I treću kategoriju, ako želimo u grubu podijeliti, jeste kategorija oni kod kojih je stanje slabosti i malaksalosti približno njihovom stvarnom pravom stanju i njih je malo. Pored ove grube učinje, Podjelek. Možemo reći da klonulost ima mnogo vrsta. Od najvažnijih tih vrsta jeste, recimo, lijenost i klonulost u svim ibadetima uz preziranje i nedostatak želje za činjenjem tih ibadeta. Ovo je stanje munafika jer su oni najžešći u lijenosti, najžešći su u klonulosti i najžešći su u averziji prema ibadetima. O njima je uzvišni Allah rekao u suru en Nisa 142. ajed Lice meri misle da će Allaha prevariti i on će i zavarenje njihovo kazniti. Kada ustaju da molitvu obavljaju, lijeno se dižu i samo zato da bi se pokazali pred svijetom, a Allaha gotovo da ne na ispomenu. I to je ta prva kategorija, ta najekstremna kategorija, oni koji zadezi i klonulost, ljudi koji ostave ibadet u svim oblicima ibadeta i osjećaju prezir, I uopšte nemaju želje za činjenje tih ibadeta. Druga kategorija jeste lijenost i klonulost u dijelu ibadeta. Gdje je prisutan nedostatak želje za činjenje tog ibadeta, međutim nije prisutna prezir prema njima. Znači nema dovoljno želje, međutim nema prezira prema tomu ibadetu i ukoliko izvršava ta ibadet ne osjeća dovoljnu slast. Ne osjeća dovoljnu slastu. Ovo stanje mnogih griješnika među muslimanima i oni koji slijede svoje želje i strasti. Uzročnik za ove dvije kategorije jeste bolest srca. Međutim, od same jačine te bolesti zavisi da li će čovjek potpasti pod prvu kategoriju, a to je kategorija munafika, ili će potpasti pod drugu kategoriju, a to je kategorija griješnika. Treća kategorija onih koje zade siklonulost jeste ta opsta lijenost i klonulost, zbog tjelesnih fizičkih razloga, a nikako zbog srčanih. Kod ove osobe postoji želja za činjenjem ibadeta i postoji ljuba prema izvršavanju toga ibadeta. Čak šta više, postoji tuga ukoliko ga propusti, ali ustrajava u lijenjosti i ustrajanje u svojoj klonuloti. Takvom se dešava da mu prolaze mnoge noći u kojima bi volio da klanja noći namaz, međutim to ona radi i pored toga što je budan. Zatim, ta osoba planira da jednom mjesečno prouči Kur'an, ali prolazi mu mjeseci, a da on to ne uradi. Ili, ta osoba voli post, ali malo posti. Ovo je stanje mnogih muslimana koji su podlegli ovoj bolesti, među kojima ima iskrenih. Međutim, većina njih su ljudi koji su skloni strastima, željama i grijesima. Kaže uzvišeni usurit Taoba 38. ajet, o vjernici, zašto ste neki oklijevali kada vam je bilo rečeno krenite u borbu na Allahovu putu. Ovdje uzvišni Allah u korava, to oklijevanje, tu klonulost i tu lijenjost. Međutim, oni koji pripadaju ovoj kategoriji, trećoj kategoriji, rekli smo da imaju želju i osjećaju žalost kada propuste neki od Ibadeta, ipak nekada imaju osobine druge kategorije barem u nekim ibadetima, gdje dolazi do pomanjkanje želje za činjenjem ibadeta. Tako da su same ove kategorije dosta približne, ne može se tačno i jasno postaviti crta između te stvari. Četvrta i posljednja kategorija jeste povremena lijenost i klonulost koja se javlja kod čovjeka s na vrijeme, međutim nije stalno prisutna kod te osobe, niti dugo traje niti u tom periodu zapadne u grijehe, niti se udaljava od pokornosti i ovo je stanje od kojih se niko ne može sačuvati među ljudima. I naravno i po ovoj tarci i po ovoj kategoriji postoje nijanse i postoje različite stanja. Najčešći uzrok ovakvog stanja su pojava umora, prezaudotosti, bolesti ili sl. tome. Ovu kategoriju su spomenuli ashabi radijallahu ta'ala anhum I između ostalog došao je hadis od Hanzale i on je jedan od pisara objave i hadis vam je najvjerojatnije svima poznat. Kada mu je došao Ebu Bekr radijallahu ta'ala anhu međma'in pa ga je upitao kako si ti on Hanzala pa je on rekao nafeke Hanzaletu. Kaže Hanzala je mu nafik. Pa se Ebu Bekr začudio njegovim riječima tražio pojašnjenje, ovaj mu je objasnio da primjećio nije isto stanje njegovo kad je u prisutnosti Allaho poslanika sallallahu alihi wasallam, tada osjeća polet, tada osjeća želju za ibadetom, tada osjeća veliku slast imana, međutim kada se osami, kada su udalje od Allaho poslanika, osjeća kod sebe veliku uklonulost i veliku lijenost, pa je Ebu Bekr rekao ja imam iste te osobine, iste ta osobine imam i ja, pa su pošli kod Allahov poslanika sallallahu alihi wasallam i požalili su mu se novu stvar iznijeli su ovu svoju strepnju a to je strepnja da su oni od munafika pa je Allah poslanik sallallahu alaihi wasallam objasnio da je to nešto bez čega ne može biti jer kada bi bili uvijek u takvom stanju kao što su kada su u njegovom prisustvu onda bi meleci se lamili također hadis odnosno izjava Ajše radijallahu ta'ala anha koja je savjetovala Abdullah ibn Kajsa kaže mu nemoj ostavljati noći namaz jer ga ni Allahu posanik, sallallahu alaihi vselem, nije ostavljao, pa kada bi se razbolio ili umorio, klanjao bi sjedeći. I ovaj hadis biljež je Budavud i Ahmed u svom musknedu i vjerodostojnim ga je ocijenio šejh Albani. Sa obzirom na to da je ova stvar bila prisutna kod ashaba, ova četvrta kategorija, o njoj nećemo govoriti tokom ovog našeg izlaganja, kao što nećemo govoriti ni o prvoj kategoriji, a tiče se munafika. Znači, te dvije kategorije nas ne interesuju niti smo munafici, inšalatala, niti smo ashabi. Već ćemo govoriti ove dvije središnje kategorije, a to je kada nam ne stane želja za činjenje ibadeta, ali nema prezira prema njemu. Znači, samo nemamo snagi, nemamo želje da ga obavimo. I situacija kada imamo želju i kada imamo žaljenje kada ga ne obavimo, međutim, zbog te neke klonulosti ne uspjevamo da ga obavimo. Inače, el futur, taj arapski izraz za klonulost, nalazimo u par ajeta i u par hadisa Allahu Pasanaika sallallahu alaihi wasallam a ovdje ćemo ih spomenuti u kratkoj formi jer ćemo ako Bog da, nekada je o tome govoriti uh, daleko šire tako da nalazimo odde uzvišni Allah hvaleći meleke rekao u suri LNB 20. ajet Hvali ga noću i danju nema laksaju Hvali ga noću i danju nema laksaju odnosno taj izraz la jeftorun koji je glagol upravo ove riječi koje mi obrađujemo sada a to je el futur sličan ajed nalazimo i u suri fusilet 38. ajed kaže uzvišni hvale ga i noću i danju i ne dosađuju se znači hvale ga i noću i danju i ne dosađuju se to jest la jes emun drugi izraz objašnjava isti poja. onda nalazimo u suri el beqare 282. ajed i neka vam ne bude mrsko da ga utanačite. To je inače ajetu Dein, govori o zapisivanju duga, o, onaj ajet koji na cijeloj stranici, sure Bekar, i ovdje se upotrebljava izraz la jes znači isti izraz koji u prijateljom ajetu, i neka vam ne bude mrsko. Ovdje se govori neka vam ne bude mrsko, la tes emu. Onda u suri Fusilet 49. ajet, kaže uzvišeni čovjeku ne dosadi da bogatstvo traži. Isti glagol la jes emu, la jes Onda nalazimo u suri Az-Zuhruf, 75. ajed. Onim se neće ublažiti i nekakve nade u spas neće imati, jer ovdje uzvišnji Allah opisuje stanovnike vatre, kako će njihovo stanje biti, i upotrebljava izraz laju fetteru. Laju fetteru. Prvi izraz, odnosno futur. Znači ovdje ima u dva glagola na arapskom jeziku, ali to je za nas Za nasta bitno bitno je da Uzlični Ala u svojoj knjizi na više mjesta tretira tu pojavu i tu osobinu. Zatim kaže Uzvišeni u suri Elma i 19. ajet: O sedmnici knjige došao vam je poslanik naš nakon što je neko vrijeme prekinuto slanje poslanika. Ala fetretin, znači neko jedno vrijeme prekinuto slanje poslanika. U Alimran 146. ajet i nisu posustali niti se predavali, a Allah izdržje voli da'ufu, poseban izraz u ta tri izraza uzvišeni ala tretira pitanje klonulosti također u hadisima Allaho poslanika sallallahu alaihi wa sallam nalazimo da je tretirao i da je govorio o ovoj temi tako da enes radijallahu ta'ala anhu prenosi da je jedne prilika Allaho poslanika sallallahu alaihi wa sallam ušao u svoj međid pa je zatekao između dva stupa okačen konopac pa ju pitao šta je ovaj konopac a sahabi su odgovorili taj konopac pripada za i nebi jer kada osjeti klonulost nasloni se na njega pojenta je da ona obavljala namaz pa kada bi se umorila, kada više ne bi mogla stajati od dužine tog namaza ona bi se oslonila na taj konopac koji je bila okačila pa je Allah poslanik s.a.v. rekao sklonite ga, već klanjajte dok imate snage a kada osjeti i klonuće neka se odmori kaže ovdje fe dači upravo u ovom izrazu originalnom kojem je i došla ovaj riječ futur i had izbileži Bukhari muslim također Aisha radijallahu ta'ala anaha prenosi da je ušao vjerovjesnik sallallahu alaihi wasallam kod nje a kod nje je tada bila prisuta jedna žena i Allah poslanik je upitao ko je ovo Aisha je objasnila to je ta i ta žena i spomenula mu je tada da je ta žena karakteristična po nekim namazima znači samo ih ona obavlja u tom bliku i toj, u toj dužini niko drugi Znači ta žena je bila poznata po tom svojstvu, po tom namazu. Pa Allah poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao i naredio, kaže činite ono što možete podnijeti. Tako mi Allaha, Allahu neće dodijati sve dok ne dodija vama. Misli se Allahu neće dodijati nagrađivanje sve dok vama ne dodije vaš rad. I objasnio je, njemu je najdraži dobar posao kojeg čovjek ustrajno čini. I ovo je važan hadis. i ići ćemo kasnije na pojašenje ovog hadisa. Inače hadis je kod Buharije i muslima. Abdullah ibn Amr ibn Az radijallahu ta'ala anhu prenosi da mu je Allah poslanih sallallahu alaihi wa sallam rekao, o Abdullah nemoj biti poput osobe koja je klanjala noću, a zatim to ostavila. I ovaj Allah poslanih sallallahu alaihi wa sallam upozorava Abdullaha, da ne bude od onih koji rade određenu dijelu, zatim ga ostave i objašnjava da a zatim ga je ostavila. I hadis je također kod Buharije i kod muslima. Zatim nalazimo da je Enes radijallahu ta'ala anhu pre ni ode Allah poslanik sallallahu alaihi wa uči učio dovu govoreći Allahumme inni e'udhu bike mine lkeseli odnosno, Allahu moj utječim ti se od lijenjosti i dalje u dovu kaže i utječim se od kukavičluka i utječim se od klonulosti i utječim se od škrtosti i ova dova je zabilježena kod Bukhari i kod muslima zatim Enes radi Allahu anhu spominje također da je čuo Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam da kaže Allahu moi, tražim tvoju zaštitu od oronulosti i tuge, nemoći i lijenosti škrtosti i kukavišluka tereta tuga i premoći ljudi i ovaj hadis je kod Buhari hadisan ovu temu je puno i svi su poznati ali nalazimo i govor učenjaka koji su također važni međutim govorima nalazimo da Ibnu Mes'ud radijallahu ta'ala anhu u trenucima dok je plako tokom bolesti, ista bolest od koje će umrijeti, znači dok je bio na samrtičkoj postelji rekao je Doista razlog mog plača je ta jer me zadesila smrt u stanju mog klonuća, odnosno u stanju moje starosti i nejači, a nije me snašlo u periodu dok sam bio posvećen, odnosno u periodu dok sam imao snage. Žali zbog toga što nije umro u trenucima kada je imao snage da ga smrt zadesi u njegovom najvećoj snazi kada je najveć, najviše ibadeta, ibadeta posvećivao Allahu subhanahu wa ta'ala. Već ga je zadesila u stanju njegove starosti da je već iznemogao. Imam Ennevovi tumačeći onaj hadis koji smo prenili i koji smo rekli da prenosi Aisha radi Allahu ta'ala anha da je Allah poslanik zatekao ženu kod nje pa je tražio da objasni ko je ona pa je opisala tu ženu po jednom posebnom njenom odnosu prema namazu I u kojima je Allah poslanik s.a.v. rekao Činite ono što možete podnijeti tako mi Allaha Allahu neće dodijeti nagrađivanje sve dok ne dodije rad I njemu je najdraži dobar posao kojeg čovjek ustrano radi Znači imam neveli tumačići ovaj hadis kaže U ovom hadisu je poticaj na ekonomičnost u ibadetu Znači moramo biti izuzetno ekonomično u ibadetu I u ovom hadisu je zabrana pretjerivanje u ibadetu Kao što je Allah poslanih sallallahu alihi wasallam naredio da se ibadetu priđe sa živošću, a ono onog trenutka kada se javi klonulost da se odmorimo dok klonulost ne prođe. I tako imam nevovi objašnjava naš odnos prema ibadetu. Znači da moramo biti izuzetno praktični i izuzetno svjesni našeg ibadeta. Da tome ibadetu prilazimo ekonomično i svjesno, da koristimo našu snagu Međutim, kad se javi klonulost, da odmorimo i da naprimo stanku, pa kad klonulost prođe, da opet navalimo na ibadet. Ibnul Qayyim, rahimehullah, rekao je, pojava perioda manjkavosti i nepotpunosti kod pobožnjaka je stvar koja je neizbježna. Znači, ovdje on govori o pobožnjacima i primjećuje manjkavost i nepotpunost stvar koja je neizbježna da im se desi. Pa onome kome ta klonulost bude kratka i brzo prevaziđena i taga klonulost neudalje od farza, niti ga odvede u haram za takvog se nadati da će se brzo oporaviti i da će biti bolji nego što je bio. I tako Ibnu Kain, ovaj ekspert za bolesti srca i bolesti duše objašnjava pojavu klonulosti i manjkavosti čak kod pobožnjaka. Sama ta klonulost o kojoj večeras pričamo ima svoje pokazatelje i izučavajući možemo spoznati da sama klonulost može postati osobinom određenog čovjeka. Tako da okolina tješko može primijetiti kad je u trenucima klonulosti, a kada ne. I većina tih pokazatelja klonulosti primjećuje ih samo onaj koga je klonulost i obuhvatila. Najuprećatljivi pokazatelji klonulosti nalazimo da su lijenjost s prilikom ibadeta i pokornosti uz prisustvo slabosti i tereta tokom obavljanja. Nalazimo se nekada u nek trenucima da obavljamo ibadete. I u pokornosti smo Allahu subhanahu wa ta ta'ala, ali ne osjećamo dovoljnu slast i osjećamo određeni tere toko, toko obavljanja. I ako smo iskreni moramo priznati da je to najčešće kod sabah namaza. Najkrupnija stvar prema koje se može pokazati klonulost jeste prema namazu. Jer uzvišeni Allah je rekao وَإِذَا قَامُوا إِلَا سُصَلَاتِ قَامُوا kusala Kažu surin Nesea 142. ajet kada ustaju da molitvu obavljaju lijenjo se dižu. A također je rekao što sa predanošću molitvu ne obavljaju i što samo preko volje udjeljuju znači kritiku u suret 54. a. da nema posvećenosti i predanosti u obavljanju molitve i što se preko volje udjeljuje zekat. Pod ovu klonulost od koje sada govorimo potpada i obavljanje nošnog namaza, bitr namaza, pritvrđenih suneta i nafila, a posebno ako prođu, a mi onda rijetko nadoknađujemo. Zatim, pod ovu klonulost potpada i nemar u učenju Kur'ana i zikra Međutim, samo učenje Kur'ana iz Ikra istovemano spada pod uh, pokazatelje klonulosti, ali i spada i pod razloge klonulosti. Ali o, to ćemo, o tome ćemo govoriti neka drugi put. I pod ovu klonulost potpada uh, da se osjeća teret u svim ovim ibadetima i često vodi prema ostavljanju toga. Jer ovo sve što smo naveli su stvari na fila. Nisu uh, farzovi, nisu nisu ono zbog čeg bi ostavljanje mogo, ne daj zaći izaći svjere. Onda nalazimo da je od pokazatela lakonlosti osjećaj da je srce tvrdo i grubo tako da učenje Kur'ana i savjetovanje ne ostavlja trag na srcu jer su ga prekril grijesi i oto me uzvišeni Allah govori o suri al-mutaffifin 14. ayat kala bal rana ala qulubihima ma kanu yaksubun ono što su radili prekrilo je srca njihova I ta grubost srca vodi prema tome da čovjek ne osjeća na svom srcu nikakav trag kad se sretne sa mejtom i kada se sretne sa mezarom, kada prohoda mezarlukom. Znači to nikakav trag ne ostavlja na njegovom srcu, a u osnovi bi smrt trebala da bude dovoljnim vajizom i opomenom. Još gora stvar i opasnija stvar od toga što smrt ne ostavlja trag na srce jeste da ajeti uzvišnjog Allaha ne ostavljaju nikakva traga na srcu. Tako da učenje i slušanje ajeta prijetnje ili ajeta nagrade ne izazivaju skrušenost. I ovome uzišenje Allah govori u suri al enfar drugi ajet: "Innamal mu'minun alladheena idha zukira Allahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatu imana." Pravi vjernici su samo oni čija se srca strahom ispune kada se Allah spomene kad im se riječi i njegove kazuju, vjerovanje im se učvršćuje. I to je taj trag koji bi ajeti trebali da ostave na nas i onog trenutka kada učenje ajeta ili kad, u trenucima kada slušamo Allahove ajete koje govore o nagradi ili o kazni, a to nikakav trag ne ostavlja na našim srcima, to je onda jedan od pokazatelja te klonulosti i pokazatelja bolesti i tvrdoće srca. Pored toga što klonulost sama po sebi znači, ostavljanje neček. Lijenjost za nečim istovremeno pokazatelj taj klonulosti može biti da čovjek upada u grijehe znači ostavio je dobra dijela i čak šta više počeo da radi neka ružna dijela na osnovu ovoga možemo reći pokazatelj klonulosti je ostavljanje dobrih dijela ali je pokazati klonulosti i vršenje nekih neki ružnih i loših dijela molim Allah svi u nas da sačuvati tih, tih postupaka e, među najčešćim pokazateljima klonulosti jeste da se ne osjeća obaveza daava na svojim plećima tako da imamo osobu koja je nemarna i neozbiljan odnos ima prema ovom emanetu kojeg smo ponijeli. Jer uzvišnje Allah je objasnio u suraj lahazab 72. majetu kaže mi nebesima zemlji i planinama ponudili emanet pa su se ustegli i pobojali da ga ponesu ali ga je preuzio čovjek a on je zaista prema sebi nepravedan i lako mislen. Tako da je od pokazitelja klonulosti to što čovjek ne osjeća nikakvu obavezu prema davu niti osjeća da to treba da bude teret na njegovim plećima sa takvom osobom mi možemo razgovarati i sata u sat međutim kod njega ne možemo primijetiti brigu i zainteresovan zadavo kao da je to stvar koja se njega i ne tiče ono što spada i slijedi iz ovakvog odnosa jeste da takva osoba živi bez cilja i živi bez njemu poznatog razloga tako da su mu svi ciljevi srušeni i sve težnje su mu popadale Naravno, takvu osobi problemi muslimana ne opterećuju, niti ga musibeti muslimana mogu rastužiti. Među najgorim pokazateljima klonulosti jeste kidanje bratskih veza između onih koje smo dojuše voljeli. I slabljanje kontakata sa njima. Čak se desi da dođe do neprijateljstva prema njima, a to sve zavisi od stepena klonulosti koje nas je opterećilo. Zbog ove pojave, takva osoba najčišće naginje izolaciju. Najdraže mu je da se udalje od društva. I kada se sretne sa bogobojaznjima, onda se primjeti kod njega mnogo pretvaranja u komunikaciji i mnogo uljepšavanja prilikom tog susreta, a što nije njegova suština isto nije njegovo stvarno stanje prsa. Zatim posvećenost Dunjaluku do te mjere da nas odvraća od Ibadeta i utiče na umanjenje Ibadeta ili na umanjenje učenja ili na umanjenje Dave jedan pokazatelja pojave klonulosti. Zatim mnogo priča bez rada, Tako da osoba puno prepričava o svojim dijelima i aktivnostima koje je vodio i koje je radio ranije. I šeheh Selman el-Auda jednom prilikom na predavanju govori o ovoj temi, pa i naziva Kunti. Znači daje mi jedno posebno ime na osnovu arapskog glagola, bio sam, bio sam, bio sam, jer se kod tih ljudi često javlja ovaj ovaj glagol, bio sam, radio sam, bio sam. Tako da šeheh Selman el-Auda im daje, daje ime na osnovu ovog glagola koje često koriste u svom rečniku. I osnovi takve osobe su sklone raspravama i svađama. I kod njih je jasan pokazatelj klonulosti. On govori non o prošlom vremenu, kada je radio, kada je bio, kada je učio, kada je davetio, dok u sadašnje vremenu vidi se da on nema nikakvih, nikakvih dijela što ukazuje da se pojavila klonulost. Po svima nam je poznato ode uzvišenih rekao o vjernici, zašto jedno govorite, a drugo radite, o kako je Allahu mrsko kada govorite riječi koja dijela ne prate. Od pokazatelja klonulosti također... Pretjera na posvećenost ishrani, piću, odjeći, prijevoznim sredstvima. Tako da umjesto da tome posvetimo vrijeme i novac koliko je to predviđeno šarijatom, a što je objašnjeno u suri El-Araf 31. ajet, o sinovi Ademovi, lijepo se obucite kada hoćete da molitvu obavite, jedite i pijete, samo ne pretjerujte, o ne voli one koji pretjeruju. I pored ovog ajeta mi vidimo na osobi da na ishrani, na odjeći i na piću troši daleko više i vakta i novca nego što bi to trebao. Od pokazatelja pojave klonulosti jeste i gašenje, nedostatak ljubomore i slabljenje žaravice imana i nepostojanje ljutnje kada se Allahove granice prelaze tako da često posmatramo harame, ali to kod nas ne izaziva nikakvu želju da nešto uradimo ili da utičemo na suzbijanje tih harama. I naravno ovo je jasan pokazatelj pojave klonulosti. Želim završiti i ove pokazatele klonulosti, a ujedno i večerašnje obraćanje, sa još samo par konkretnih osobina koje jasno ukazuju i koje su jasan pokazate klonulosti. Među njima je nedostatak, odnosno slaba iskoristenost vremena. Zatim, kod osobe ne postoji nikakva redovna stalna obaveza i osoba bježi od svakog posla koje zahtjeva upornost i ustrajnost. Sam, sama ta osoba koja je sklona lijenjosti i koja je sklona e, toj klonulosti, odnosno futuru, nije spremna da se uhvati nikakvog redovnog posla i redovne obaveze, niti u ibadetima, niti po pitanju recimo dave, iz razloga što je svjesna da će brzo to ostaviti. Zatim, takva osoba ima nered u svojim ibadetima i svojim davjetskim aktivnostima, a najčešće sa tim aktivnostima nema nikakvog cilja. Zatim, takva osoba obmanjuje samu sebe I non-stop stvara sebi osjećaj prezauzetosti, a u suštine je stobodna i bavi se samo dijelovima nekih poslova koji nisu vrijedne nikakvog, nikakvog spomena. Zatim, takva osoba često prekida i odustaje od svakog posla koji je pozitivan i unčikovit i takve osobe najčešće se bave i tretiraju samo nedostatke i mahane drugih ljudi. Zatim, takva osoba... Često se zavlači i odgađa i prisutno je kod takve osobe mnoštvo maštanja i sanjarenja. Onda ta osoba gradi projekta na fatamorganama, na nekoj obmani i uspostavlja posao na priviđenju, na nekoj mašti i na nekoj utopiji. Zatim takva osoba posao koji može završiti za jedan dan, on odugovlači danima. A ono što može završiti u jednoj sedmici nekada odugovlači i mjesecima. I samim tim svakim danom sve bude više i više neproduktivna i sve više i više dolazi do klonulosti kod nje. Sada kada smo saslušali ove primjere, možemo i sami zaključiti koliko je važna, važna ova tema, jer ukoliko iskreno analiziramo sebe u odnosu na ove pojave, vidjećemo da su rijetki od nas koji su ovoga sačuvani. I to je taj razlog zbog čega je važno da upozorimo i da govorimo o ovoj temi. To je nešto, nije poput nekih propisa i nekih stvari koje zade se samo dio umeta. Klonulost je stvar koja zadesi svakog čovjeka. Nema čovjeka koji u određenoj mjeri ne osjeti klonulost. I to smo vidjeli iz primjela hanvale da su jashabi radi Allahu ta'ala anhum osjećali klonulost i osjećali kod sebe promjenu, odnosno smanjivanje želje za ibadetom u odnosu na neko drugo stanje kada su bili u prisutu sa poslanikom sallallahu alihi wasallam. Ovo se može računati da je samo uvod u ovu temu. Ali pošto smo već govorili 45 minuta što je sasvim dovoljno i svako udugolačenje preko toga bi bilo samo zamaranje vas i padanje vaše koncentracije. Molim Allah da nam podari snage da ovoj temi nastavimo nekom drugom prilikom. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da naše trenutke klonulosti brzo prevaziđemo, da nikad ne dođemo do stadija da ostavimo, ne daj Bože, nešto od farzova ili ne daj Bože da uradimo nešto od harama. Znači, moramo biti svjesni da je klonulost stvar prirodna Kod sviju nas se mora javiti, prijen ili kasnije, ali moramo također biti svjesni na koji način ćemo se ponašati u toj situaciji i na koji način ćemo te ta stanja, a o tome ćemo govoriti nekad drugi put. Molim Allah da vas nagradi na saburu, jer način na koji koristite ovu tehniku za slušanje korisnih predavanja jeste od pokazatelje, od konkretnog šukra Allahu subhanahu wa ta'ala. Posjedovanje kompjutera i interneta je stvar, može biti ukoliko se pametno koristi, blagodat od Allaha subhanahu wa ta'ala. Kada ga koristimo u halalu i kada ga koristimo u ibadetu, to je onda šukr, zahvala Allahu subhanahu wa ta'ala što nam je podario ovu blagodat. Allah vas nagradio na saboru. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وتوب إليك والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر